Ondarriko eremuaz, leso lesopazai eta Ondarriko hartzen du e, Ondarriko eremutan gehien bati paraldera e, ukitzen duena, ari dire bi bigaus nagusi eta desberdin du behar gogen ituzke. Bada e, justiz, hartzeko errota eta hartzuko errek hau ditatik ateratzen edin urak hobetzelan batzuek, eta bezaldek, bezaldetik erentzine aldera, erentzineko ingur horretan ari diren zundaketak eta Hortik atera nahi dituzten Urku puro, oiek, hain zuzen diren, guri, kezkatzen gaituztenak. E, Mandioten konzenzioa hain zuzen, txingudu parzurgoari da gutxi gorabera estudio batzuk esaten duten hor dagoena baino bikoitza. O sea, bi aldiz gehi osu gara xurgatzen baduzu lurrak Duena, baino, bialdez gehiago, esan edo bat, ez duzu surratuko, zera, lehortu lehortingo da, baino gertatuko da, zu gehiago lehortzen baduzu ere mori, inkluso fizikoki aldatu izatia, eh, barrengo ere mori, eta mendila aldatzea ez.